Salme 24 Av David, en sang med musikledsagelse I jorden hører Jehova til, og det som fyller den, det fruktbare land og de som bor der. For han er den som har grunnlagt den på havene, og han håller den grunnfestet på elvene. Vem kan stige opp på Jehovas fjell, og hvem kan reise sig på hans hellige sted? Den som har uskyldige hender og ett rent hjerte, som ikke har ført min sjel til det som er uverdig, og som ikke har avlagt ed med svik. Han skal bringe med seg velsignelse fra Jehova, og rettferdighet fra sin frelseskud. Dette är den generation som söker ham, som söker ditt ansikt, Jakobs Gud. Løft deres hoder, dere porter, og løft dere, dere varige innganger så herlighetens konge kan dra inn. Vem er så denne herlighetens konge? Jehova, sterk og veldig. Jehova, veldig i strid. Løft deres hoder, dere porter. Ja, løft dem, dere varige innganger, så herlighetens konge kan dra inn. Vem er så han, denne herlighetens konge? Herstyrkenes Jehova. Han er herlighetens konge.